Храбрият шивач Живял някога в едно малко градче, шивач на име Риол. Дните на Риол минавали в шиене на най-красивите рокли и дрехи на всички хора от градчето. Един ден, както си седял и си шиел в стаята, дошли няколко мухи и започнали да кръжат около него. Отначало се опитал да ги прогони. А, ама че досадни мухи! Махайте се! Шу! А, избягаха. Мисля си, че могат да ми се опрат. А, а, а, още мухи. Сигурно съм сладък, като мармалата са толкова много. Махайте се всичките. О, седем мухи. Прогоних седем мухи с един замах. Много ги е страх от мен. Я какъв храбрец съм. Сега целият свят трябва да разбере за това. Взел каквото намерил в къщата си. А това било парче сирене. Сложил го в джоба си и тръгнал по света, за да разкаже за своята храброст. Докато вървял, срещнал птичка, която се била заплела в храст. Имам чувството, че тази птичка ще ми е от полза. Ще я взема с себе си. Той мушнал птичката в турбата си и продължил по пътя си напред. Накрая стигнал до един хълм. Рил бил уморен от дългия път и решил да си почине. Аа Ходенето е толкова уморително. Ще си подпръгвам и ще си почина на този камък. А, толкова е хубаво. Риол се стреснал, защото камъкът оживял и се оказало, че изобщо не е камък. Погледнал и видял, че се е подпрял върху крака на огромен великан. А сега този громаден великан се е издигал над мъничкия Рил. Майчице мила, великан! А камъкът е бил неговия пръст. Нищо чудно, че е толкова миризлив. Не наричай крака ми миризлив, жалко дребно човече. Знаеш ли кой съм аз? Аз съм най могъщия великан, бродаш някога по земята. Спечелил съм много войни и съм водил безброй битки. Не си ли чувал за мен? Не. А ти чувал ли си за мен? Аз съм този, който поваля седем с един замах. Седем ли? Да, седем и то наведнъж. Хм, но какви са да ме повалил? Мъжели или великани? Да не би да са мухи? Не, никой не би се хвалил, че е прогонил мухи. Добре, тогава, нека изпитам силата ти. Можеш ли да направиш ето това? И великанът вдигнал един огромен камък и го стиснал с ръцете си. Той се раздробил и станал на прах. Това ли било? Да аз мога да направя камъка на вода! И Риол извадил сиренето от торбата си и силно го стиснал. Великанът гледал как цялата вода от сиренето потича. Той не знаел, че това е сирене и повярвал на думите на Риол. Хубаво! Хайде да видим колко добре хвърляш! вдигнал от земята един камък и го запратил във въздуха. Той прелетял надалеч и паднал със силен трясък. Ха! Да те видим дали ще ме победиш в това! Какво е по-лесно от това! Бръкнал отново в турбата си и извадил птичката. Скрил я добре в ръката си, докато е хвърлял, така че великанът да не може да види дали е птичка или камък. Птичката била толкова доволна, че че е свободна, че е излетяла право в небето. Как го направи? Моят камък падна на земята. Защо и твоят не направи същото? Защото го хвърлих по-добре, което означава, че си по-слаб от мен. Аз също си и миризлив. Не съм миризлив! Добре, тогава трябва да занеса това дърво в пещерата ми. Ти ще ми помогнеш да го пренеса. Ще се справиш ли? Разбира се. Ти ще носиш дънера, а склоните... Но дънъра е по-тежък. Защо аз да го нося? Велики великане, понеже дънъра стои отпред, ти трябва да го носиш. Тъй като не знам пътя до пещерата ти, ще трябва да нося задната част на дървото. Великанат приял предложението на Риол. Въпреки че бил силен и могъщ и говорел гръмко, не бил достатъчно умен. Докато носел тежкия дънер, не можел да се обръща назад. Само да се обърнел, щял да види как Рил си седи доволно и мързелува върху клоните. Как може да си подсветва? Нима клоните не му тежат толкова много. Явно е много силен. Не може някой да е по-силен от мен. Трябва да се отърва от него. Накрая стигнали пещерата. Рил скочил от клоните и великанът го обърнал. Не остана ли без дъх? Носенето на дървото не беше ли трудно за теб? Та аз гоня 71 замах на ръката си. Носенето на огромно дърво по хълма е нищо работа за мен. Беше толкова лесно. Потренирахме добре, нали? <сък> е, защо не пренощуваш тук? Или имаш къде да отседнеш? Не, нямам. Ще се радвам да пренощувам тук. И така двамата с великана вечеряли заедно и накрая легнали да спят. Но леглото било прекалено голямо за зарил, затова отишъл въгъла на стаята и там заспал. По средата на нощта, великанът влязъл в стаята и застанал над леглото. С себе си носел една желязна сопа и с нея щупил голямото легло на две. Така! Сега, след като се отървах от него, мога да заспя спокойно. На сутринта великанът доволно започнал да закусва. И точно тогава вратата на стаята на Рил се отворила широко и той излязъл оттам. Добро утро, господин миризлив великан. Спах много добре. Но съжалявам, че леглото ти е изчупено. Явно с нощи много съм се протягал. Но как? Как така си жив? «Това не се издържа повече!» Великанът толкова се ужасил, че избягал от пещерата и никой повече не го видял. Рил продължил своето пътуване. Този път стигнал до едно кралство. влязал в градината и заспал върху меката трева. Там го видял един от стражите и го събудил. «Кой си ти и как смееш да влизаш в двореца на Великия крал?» Кажи на великия си крал, че аз, великият Риол, който поваля седем с един замах, съм дошъл да го навестя. Стражът се писал като чул това и завел Риол при краля. Еха, дворецът на краля, мухите наистина са ми на късмет. Приветствам, Ваше Величество, аз съм Риол, прочуд с това, че повалям седем с един замах. Много съм впечатлен да чуя това. Кралството ми е тормозено от двама великани. Плашат хората и отмъкват животните ни. Трябва да отидеш в гората, където живеят и да се разправиш с тях. Мухите май не са ми на късмет. Ако го направиш, можеш да се ожениш за дъщеря ми и да получиш половината ми кралство. Определено съм и на късмет, ам. Както заповядате, Ваше Величество, ще отида в гората и ще се върна с добри новини от там. Добре, вземи с себе си колкото войници пожелаш. Добри ми, кралю, не са ми нужни никакви войници. Ще отида там сам и лесно ще се разправя с двамата великани. И така влязал навътре в гората. Когато стигнал там, видял двамата великани да спят дълбоко. Покатерил се на едно ябълково дърво точно над спящите великани и откъснал две ябълки. А сега да се позабавляваме малко. Хвърлил едната ябълка върху единия от тях. Тя го ударила по главата и той се събудил. Ей, ти не ме удари тук още. Каква, каква, за каква говориш? Не виждаш ли, че спя? Че защо да те не Лягай да спиш! Може да съм санувал! И отново захъркал. Риол хвърлил другата ябълка, но този път по втория великан. Той се събудил от болка, ядосан. О, ти ли ме удари? О, не, не съм. Не видя ли, че спя? Сигурен съм, че беше ти. Събудиме веднъж и сега пак ме мамиш. Тогава Рио хвърлил ябълка в другата посока. Това разсеяло от двамата великани, защото чули шумът падащата ябълка по кората на дървото. Мисля, че там някой се опитва да ни безпокои. Ами, значи не е много умен. Пайде най-ден да го хванем. Щом двамата се отправили към другото дърво, една огромна клетка паднала и те се озовали в нея. Двамата великани опитали какво ли не за да се освободят от клетката, но скоро са уморили и са отказали. Рил се зарадвал. Хванах ви! Ваше височество залових великаните! Сега мога ли да получа принцесата и кралството? Толкова лесно? М не, не още. Имам още една задача за теб. В края на кралството в гората живее един еднорог – Доведи ми го. Чак тогава ще се ожениш за дъщеря ми и ще получиш половината ми кралство. Готов съм да направя каквото поискате. И той отишъл в гората за да хвана еднорога. Когато го съзрял, разбрал какво красиво създание всъщност е той. Еднорогът го видял и му заговорил ядосано. «Кой си ти? И защо си дошъл в моята гора?» Изпрати ме краля, за да те върна обратно при него Кралят ли? Ха, кралят имаше възможност да ме отведе Помолих го да изпълни само едно мое желание, но той не успя да се справи И какво е желанието ти? Позволи ми аз да го изпълня Много искам да видя дъгата Никога не съм я виждала, а всичките ми приятели са я виждали ако направиш това за мен, ще се върна с теб обратно в кралството. Рил погледнал нагоре. Имало облаци и скоро започнало да вали. Замислил се малко и го осенила една мисъл. Това ли е всичко? Лесна работа! Мога да ти покажа дъгата и то след малко. В този момент рухнал проливен дъжд. Рил и еднорога се затичали да се скрият под дърветата. Ти не излъга! си искат на дъга, а ти ми докара този дъжд. Аз съм магиосник и мога да извърша вълшебство с дъжда. Щом напрегна цялата си мощ, ще ти покажа дъгата. Скоро дъждът спрял и щом облаците са отдръпнали, се разкрила дъгата. Ето, виждам, погледни към небето. О, колко е красиво! Световете изпълват сърцето ми с щастие. Благодаря ти, велики магиоснико. Както ти обещах, ще дойда с теб при краля. И така Рио и Еднорога се върнали заедно в кралството. Добри ми, кралю, доведох ви Еднорога. Сега можете да изпълните обещанието си. Много добре. Ще получиш половината ми кралство и ще се ожениш за дъщеря ми още утре. Още на следващия ден се състояла величествена сватбена церемония и цялото кралство ликувало. През нощта, докато спели, принцесата чула Рил да говори на сън. Ето момчето ми, сръжи пълтото и го заши както трябва. Пълто ли? Шиене? Съпругът ми не е специален или благородник, а обикновен шивач. Принцесата Ядосана отишла при баща си и му разказала какво е чула. Но не мога да го прогоня просто така. Няма да е честно, но не се тръвожи, скъпа. Ще накарам стражите ми да го отведат до вечера. Докато кралят казвал това, един от министрите, който харесвал Риол, чул неговите думи. Намерил го и му разказал всичко, което кралят бил казал. Риол, до те грози голяма опасност – Кралят иска да се отърве от теб. Трябва да се пазиш. О, това ли било? Значи краля е голям неблагодарник. Благодаря ви, сир. Ще видя какво ще правя. На вечерта пред стаята на Риол пристигнали кралските стражи, за да го отведат. Изчакали отвън, за да се уверят, че е заспал. Той бил буден и стоял на штрек. Чул шума от идващите стражи започнал да говори на висок глас. «Аз съм великият могъщ триол. Аз съм този, който поваля седем с един замах! Превърнах най-твърдия камък във вода и залових двама от най-страшните великани!» «Той не сън ли говори?» «Чувал съм хора да харкат силно, но не знаех, че може и да се говори силно! Защо да се страхувам от някой, който стои пред вратата ми и се готви да ме нападне?» Трябва ли да им доказвам колко съм силен? Той, той знае, че сме тук ли? и не искам да излегне гнева си върху нас, да бягаме! Щом избягали към своята казарма, Рил заспал дълбоко, сигурен, че никой не дебне отвън. От този ден нататък никой не се е опитал да изпробва силата на Рил. Управлявал своята част от кралството с достоинство и се радвал на живота със своята жена – Рил не бил силен, успехът му не бил благодарение на силата му, а на начина по който използвал своя разум, за да управлява половината от кралството. О, мухавко, фитюра ми, колко възмутително! Разрешаваш ли ми да я смачкам, скъпа? Това ми носи много голям късмет! А може би е въпрос на малко късмет, ако реши сама да продължи по пътя си.